Dumnezeu a slăvit-o pe Maica Domnului și a păstrat-o într-o tăcere. Taina născătoare de Dumnezeu este taina tăcerii, de aceea Dumnezeu nu i-a luminat pe oameni spre a vorbi despre viața ei pământească. Biserica însă a slăvit-o. Ispitele de care au avut parte sfinții sunt mai mari decât ale noastre deoarece inima lor era mai sensibilă și de aceea toate lucrurile căpătau în viața lor dimensiuni mult mai mari. Crucea lui Hristos depășește orice mucenicie omenească, deoarece Hristos era fără de păcat. Noi am moștenit moartea și întărim puterea morții în toată viața noastră prin păcatele noastre. Atunci când Dumnezeu dăruiește anumite stări de har, omul nu trebuie să le analizeze și cu atât mai mult nu trebuie să le descrie, după cum nici cunoașterea propriei păcătoșenii nu trebuie făcută cunoscută altora. Mulți ani după cercetarea Dumnezeescului Har, când omul nu se mai preocupă de acestea și nu mai este spion al propriului sine, atunci rămân toate ca o cunoaștere din experiența personală, care este pregustarea teologiei. După cea din tâi cercetare a Harului Dumnezeesc încep luptele, războaiele. Se cere să treacă mult timp pentru ca cineva să asimileze Harul din tâi. Această asimilare se face prin răbdarea și strădania din perioadele de ridicare a Harului. Înțelegem cercetarea Harului din zdrobire, din simsemântul pocăinței și din plâns. Îndată după aceea urmează bucuria. Vederea luminii nezidite vine la început în mod negativ, adică cu lacrimi și plâns, cu simțirea iadului, datorită vederii patimilor. Acesta este începutul vieții duhovnicești. Cei ce au ani de zile de experiență, după rugăciune și cercetarea harului, trăiesc contrariu. Adică la început gustă bucuria din cercetarea harului dumnezeiesc, iar mai apoi vin lacrimile și plânsul. Aceasta se întâmplă după 25 de ani de luptă rodnică a creștinului. Că la Domnul este milă și multă mântuire la el și el va izbăvi pe Israel de toate fără de legile lui. Cu puterea binecuvântării tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava ta cu duhurat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a seama de prezența ta. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă! Dumnezeu nostru Christul Co prin sosire, n-am cine mica, Să luăm de ca și tine